Smeoaica Smeoaica mea cu brațe de turbine și trăznete albastre pe grumaz Cotalpă sprijinită pe bicaz și alta peste piscuri carpatine Strivite de călcâiul tău viteaz, torentele ce gâfâie sub tine Slobod din largi lejuri de jivine, lumina spumegând ca un talaz Spargi noaptea în pumni și crește forța trează despici în două bezna ca ciot, și un astru cât cea hlăul scânteiază. O, oh, cum aș vrea, smeuaica mea, să scot și eu din noapte un munte de-amiază, zvârlind în lume soarele meu tot.